Xumba, xumba, xumba. Les notícies. Ei, què passa? Benvinguts i benvingudes a les notícies. Uh, estic amb el Nitu... Amb el Nitu, eh? Nitu? <laughs> estic Hola. amb el Nitu. Va, sí, sí, fica'm un nom així. Un nom a l'atzar em va bé... Eh? <laughs> Estic amb el nisso a la meva dreta, la Nisa, amb la nissa, <laughs> encara més a la meva dreta. <laughs> bé, bé, bé, avui ens estem trepatejant en a natura. I amb la Sílvia encara més a la meva dreta, perquè avui, avui tot de dreta. L'ultradreta, però només de posició. Eh? I amb el Juanito tocant els botons com sempre, oh, així que en directe. Sense més dilatació, comencem. Persecució de pel·lícula de Barcelona a Badalona, amb un cotxe tirant droga en la fugida. El paraís de Catalunya, eh? A Barcelona a Badalona, aquell trosset de Catalunya... Com que la tot... cabalgada de Reis, però en comptes de tirar carmels tirant drogues. Aquell trosset que tothom s'estima. Un cotxe ha fugit després d'atropellar una mossa d'esquadra i mentre avançava cap a Badalona llançava petits paquets de cocaïna. Hòstia, és com una pel·lícula, eh? Allò com el... És, de riure. És, és el polset, aquell que va deixant molles de pa. Clar, <ríe> no sé. poder necessitava tornar-hi. Aquell clàssic. Persecució de pel·lícula. Aquest dijous a la tarda pels carrers de Barcelona, Badalona i Sant Adrià de Besòs. Un cotxe, un Audi negre que havia atropellat una mossa d'esquadra s'ha escapat a tota velocitat per diagonal al mar. Oh. Una, lo de la mossa d'esquadra... Que la, o sigui la la tropella xins per les bones, sí. perquè se la troba i diu por la, pues la tropella. És el bonus track, Home, suposo. Lo están rodeando y digo, por dónde voy? Pues me la, pues la <ríe> tropella un policia. <ríe> un polimen. S'ha no? <ríe> escapat a tota velocitat per Diagonal Mar en direcció al barri de la Mina. No sabem. Tampoc no. més Ah, s'ha escapat <ríe> La direcció. Anava tirar... Perdona, però la cocaïna la va estar tirant des de Diagonal Mar fins a la, fins a la mina? Déu-n'hi-do, sí. sí. ja en duia, ja. Doncs pues portava cocaïna, eh? Droguense, senyor. Droguense todos. Home, tio. I a l'alçada de la fàbrica, Anís del Mono ha començat a llançar petits paquets de droga, suposadament cocaïna. Que era droga, ho sabien? Llavors, quina bueno, clar, hi ha, no, suposadament? Però, ja, però que eren paquets de droga, ho sabíem. Bueno, sí, sí, clar, o, o era droga o era alguna cosa que implica un delit perquè si no, no ho tires per la finestra del cotxe mentre claro. et persegueix la policia, després d'atropellar un policia. Puta, era un filàntrop que estava tirant fajos de diners, saps? és el típic. No, no. Eh, sí, clar, sí, sí, és el típic, sí. La mateixa forma no tindria, però bueno... Cosa que alguns vianants han aprofitat per endur-se'n. Mira, igual que el conte aquell, en comptes dels, dels ocells que es mengen les molles de pa, és la penya que fan els pollos. La, pe... la penya parant a Diagonal Mar amb el maleter obert i una pala. Eh? No sé, si van caient per aquests fardos allà... Ja com ho voy eh? ah, ah, a pagar la llum? Aclau, jo m'ho imaginava, hm, mm, buseta, potser era fardo, fardo. Bueno, no clar, sé, no sé, no però el tallat no No no, no, no ho tenim contrastat, però Hom, buseta, buseta. Posem una cosa entre mi. No és gaire pràctic. <ríe> eh, no, bueno, com, Grapats, com els Carmels de la cabalgada. Bueno, i buseta, buseta és com la persecució més estúpida de la història, perquè si jo sóc policia i veig que Estàs perseguint a un tío que ha tirat dos grams per la finestra i dius a millor que aquesta persecució no no procedeix. <ríe> no, no, no... seria una estratègia també, però sí. bueno. uh, el presumpte traficant ha quedat finalment detingut. En aquestes imatges es veu el cotxe fugint de la policia i com ha acabat la persecució. Jo veiem la imatge, la imatge, imatge descrivim la imatge. Sí, àudio vale, ah, es veu la, una, la carretera de Diagonal. Dos a... motos a ràddera. <ríe> Bueno, el cap de mitja hora, el cotxe de Mossos, amb la sirena, bueno, els sí, secretes... La, sí, sí, secretes, poc secretes, eh? Ja, de moment han passat tres vespinos, un Ara cotxe de camuflatge... És gaire, si és gaire Ja llar, està, oh, no, ja està, vull dir res. S'ha encastat amb un altre cotxe... S'ha sí, una càmera de trànsit, això. Però l'atropellada, què, què? No s'ha l'atropellada. Com està la policia? Que això és el que ens preocupa, aquest <ríe> programa. No é, és el que ens preocupa, com està la policia? Segons han explicat els Mossos d'Esquadra, una patrulla havia fet aturar el vehicle que ha continuat la, la marxa de manera temerària i en la fugida han vestit una mossa que el seguia en moto. Una mossa ah, amb la... la moto, anava amb la moto sí. i, i li ha donat un toque i se l'ha fotut. Però una mossa sí. pot ser una noia o una mossa vol dir una policia. Una mossa normal, no? Una, una mossa, mossa normal una moça... o una mossa policia? Sí. Clar, ah. perquè també es diu mossa com a sinònim de noia, llavors. Clar. Clar, no, no diuen mossa d'esquadra, diuen mossa, però a, Està en cursiva, al dit. O sigui, tip... quina mena de noia seguegeu un cotxe amb moto? <ríe> si no, no, no, li paguen per que, fer -ho. Que va tirant fardos, a, Amb quina moto? Ah, sí, sí, <ríe> clar, clar. Si el cotxe va tirant fardos sí. de cocaïna, et podria dir uns quants noms, de com noiios aquest... que van a raddera, aquella... moto. Ara m'imagino la cançó que allades corbot el videoclip aquell que va al revés, allà, de... Sí. de la moto atropellada, és de, de repujar la moto. Però, sí, sí. El vehicle ha circulat en contradirecció i han veït el carril bici en la fugida. És que clar, la multaran per això al final, eh? Putos carrils bici, no, Putos carrils bici, al final però... la multen. Per no per això. anar en contradirecció perquè ja fa el carril És que al final a poder la multen i tot. <laughs> al final, amb el suport de la Guàrdia Urbana de Barcelona, la policia ha aconseguit detenir els dos ocupants del vehicle. Bueno. Un home i una menor d'edat. Hòstia. Ui, ui, ui. Llavors, aquí surten captures de, del, del Twitter dels Mossos i diuen, finalment, han vestit un vehicle policial i, hem, o sigui, que això no surt a la notícia. Però no, a part però de, a la foto sí. A part de... No, no, però a part d'atropellar la mossa i envair el, el carrer al bici, després han vestit un vehicle policial. Déu-n'hi-do. Bueno, I, i, i són uns quants punts. Un, un, un adult que conduïa i un menor que tirava la droga. Una menor. No, una, una. Una menor. menor. No, no especifica qui conduïa i qui tirava la droga. Sí. No, això no ho han dit. Però normalment el menor... Així no, normalment menors, el menor tira la droga, té no? Té menys condemne, que... saps què et vull dir? El menor la, la menor no conduïa o... perquè si no ho haurien dit. Ah, és la menor. Dic no conduïa perquè oh. si no ho haurien dit un cotxe conduït per una menor. Era pare i filla. A la mina de... a la a la pot ser que conduési un menor, eh? I tant. És possible. I tant. És que, no, fet, volem, no volem dir per estadística, que... Aviam, per estadística gairebé que, que, que, ja que, que deix... serà menor qui condueix. Home, però aviam, no, que, però aviam això que esteu fent és molt lleig, eh? Que, que hegui de posar senyó és lamentable. Home, ja seria lamentable. hora que posesi senyó, saps? Eh? <laughs> és que és <laughs> jo, I la cirereta del pastís, ja l'última frase de la notícia és, es desconeix l'estat de la gent ferida que ha rebut atenció mèdica. Ah, doncs. Això és el que ets interessat, <laughs> Això és el que volia saber jo i es desconeix. <laughs> bueno... Pues mira, posarem un rosari per veure si... Sí, ara quan arribi a casa encendré <ríe> un parell d'espelmes i resaré el que... Bueno, no sé què... Un parell què de bengalas. Parell... Sí, això. <ríe> I, I aniré a fer uns trompos en honor d'aquesta senyora que no sabia portar la moto. I, I així. Sí. Una niña de 14 anys roba 10.000 euros a su abuelo i los reparte entre sus compañeros. Ojo, eh? Ojo. Sí, sí. Aquesta nena, eh, que, que va trobar, va, en comptes de trobar l'armari la, de les xocolatines i dels dolços, va trobar l'armari la, dels la cabells caixa fort, eh? i va dir, epa! Vaig a fer de Robin Hood. L'adolescente abrió con un destornillador la caja fuerte de su abuela. Hostia. Cuidado, eh. Aquí hi ha... La caixa forta, no? No ho sé. Que ja hi ha una... una planificació, eh? Sí, sí, sí. sí una malaba, però... <laughs> sí, sí, sí. Como una robinjuta adolescente, una niña de 14 años robó casi 10.000 dólares, unos 10.000 euros de sus abuelos y luego lo entregó el dinero en efectivo a sus compañeros de clase. Hostia, tú. Ojo, eh, tio. jo sí que arribi, que arribi classe allà i 10.000 paus... I... Tirant, tirant els diners, per la, oh, la tia entrant per la porta i tirant els diners en l'aire. Eh, fiesta! I, I ojo qui eren aquests abuelos, perquè quins abuelos tenen una caixa forta i 100.000 paus a dintre? 10, 10, no? 10, 10, Així, 10, 10, 10. Estones parla de 14... No, no, de 14 a 10 parla estones. No sé si en dòlars... Bueno, hi, hi ha més barat més del compte jo, però bueno... Tenir milions, caixa forta ja... Dos milions de peles de les antigues. Ja Invertir una caixa forta ja és que... La cosa... sí. meva avia en tenia una, però era del segle XIX. Estava ja des, de, des de temps immobiliari. Tampoc que l'havia comprat ella, no? Amb molt... palanques i pinyons. No, no, no, no. I... Sí. Tal i com recoge el mirror, l'estudiante de secundària que permanece sin identificar, com... <ríe> sin identificar, però si acaba de dir el nom, no? fue sorprendida entregando una cantidad significativa de dinero a los alumnos de escuela secundaria laica like Where in Summerfield? Oh, <laughs> molt bé, molt <laughs> és que a la en castellà, però després te la foten en anglès i dius, "Eh, què ha fet he aquí? Florida, tío, Florida. On és gusanos?" Sí que hi ha algun gusano floridès. Sí. Per allà, per allà. Lake aquí a la ràdio, aquí, a la, ràdio, aquí a la ràdio, entro, faic el ridícul i marxo. Ja està i punt. I aquesta és la filosofia d'aquest programa. <laughs> Jason Jobs... No, perdó, perdó, Jacob. ah, Jacobs. <ríe> Jason Jacobs. És ja es que és molt difícil. Eh? Steve Jacobs. Director de l'escola secundària. Digue'm-li Jacobs ja, si vols. Jaco. Jaco. És com un amic. va bé. És com un amic. Diga-li Jaco, és com un amic. <ríe> uh, confirmó que la chica havia robat el diner de seus abuelos i reveló a los padres en una llamada el 20 d'octubre que estava tratando de recuperar el dinero. Ojo, <ríe> Ocu, eh? És que clar, aquesta canalla busc buscant la ruïna, buscant la ruïna la canalla sempre, tio. Tota una vida estalviant, eh? allà treballant a la mina, guardant-me sota un rock. Eh? Perquè vingui la puta nena i ho reparteixim els amics de la classe. Que maja, eh? Si quisiera hablar con sus hijos y y si han recibido dinero de los estudiantes entreguénselo a nuestros oficiales de recursos ara mateix, escolares. Ara <laughs> Ojo, eh? Oficiales <laughs> de recursos sí, sí, sí, escolares, però això què? És una escola militar. O? Bueno, als Estats <laughs> Units tenen policia sí. per tot, eh? Yeah. Però, però això és boníssim perquè estan demanant que els pares que se'ls ha presentat a un nen de 8 anys amb, amb 8.000 euros sí. a casa... Els, que el, el nen s'ho ha amb, amb a, xutxes o amb a, a, drogues, depèn de... Bueno, tu que 14 anys, eh? Tu imagina't que ets el de la botiga de xutxes del en, poble. Amb un billet de 100 pavos. T'entra un, un nen allà i... Mira, hijo de puta, sap de la tienda porque me voy a quedar aquí dos hores yo solo. <ríe> clar, clar. Imagina't aquells... Eh, clar, aquella família, eh? Enfonsada en la misèria i el de les xutxes complar-se un Lamborghini. Sí. No habrá consecuencias por entregar el dinero, dijo no, no, claro. nuestro amigo Jaco. A sobre, o sigui, a sobre. Et porto els diners i encara em cardaràs el trullo. No, no, todo el mundo has Si tu devuelves dinero... Si tu, per què ho has dit en rus? Si tu devuelves dineriro... Porque el dineriro... Dinero cobra, si no, familia corta brazo. És que estic en modo traductor, saps? Quan em fico molt castellà, l'anglès... Ja, ja. sí, per ell llegir en el castellà ja es traduï. Home, i és rus. Ja és un nivell. Ja és rus. Los agentes fueron alertados de la entrega del dinero alrededor de las trece y media horas del 20 d'octubre de registrar i registraron... Oh, a, a la una i mitja els hi van dir clar, si tu et truquen a quarts de dues i ja et diuen, hem trobat a la teva filla amb 10.000 10 euros al... A la motxilla. Aquesta nena porta repartint des de, la, des de les 8 del matí al col·le, repartint diners. No eh, Després ho diuen, l'encontraven 2.500 dólares en la no ma, motxilla. Eh, eh, clar, ho havia repartit ja 8.000 euros. Sí, clar, clar. Almenys no era egoista, era una nena no, no, sí, sí, sí. solidària. Va, va portar el comunisme sí, sí. al bueno, seu màxim. Bueno, sí, aviam, clar, l'expropiació de la teva puta pròpia família, però no sé si és el millor. Home, dir, aquesta nena és ha exemple. de perfeccionar la tècnica la pròxima vegada que en comptes d'entrar aquí entre un banc, que en comptes d'entrar a l'habitació de la iaia entri el banc i ja està sí, sí, 14 anys, penso que pot arribar-hi bueno, els instints els té, però s'han de reconduir s'han de finir bueno, si, si jo soc la iaia, aque aquesta nena a -a la notícia seria una altra no menja galetes més eh? ja dic. aquest Nadal no estubarem el tio estubarem, no, sí. bueno, aquesta nena, el carbó tot l'any <laughs> Los investigadores querían saber cómo apareció la gran cantidad de dinero en su mochila y comenzaron a interrogarlo. aquí A, a, a la, la nena. A la nena. <ríe> <ríe> adolescente, primero, le dijo a la policía que tenía el dinero después de que otro estudiante lo se lo hubiera dado y quería que lo difundiera entre los estudiantes, difundiera, <ríe> entre los estudiantes Ojo, de la escuela. ¡Ojo, eh, tío! Pero qué trama, tío. <ríe> sí, sí, sí. Además, la nena, un la otro nena es... Un ato vivía de el... un que, li, que deia que a un altre li havia donat la pasta i que li deia, tírala, por ahí, tírala. És el mateix que hem dit tots quan els pares ens han pillat amb marihuana o qualsevol cosa. És no, és d'un amic. És <amiga>. ja, <ríe> Estos 10.000 euros, niña, son de un amigo. ¿Qué yeah. amigos tienes? Clar, clar. Lo, lo bueno. És que al final que, que hagui sortit dels avis d'una nena encara és la millor de les notícies, perquè tanta pasta a aquesta edat, re de bo. Uf, a, mi, a mi amb 14 anys em dones 10.000 euros i ara no estaria aquí a la ràdio com estaries? Mm, mort. <laughs> en una cueneta. Sin embargo, la estudiante reconoció más tarde a los investigadores que el dinero en realidad pertenecía a su abuela. Claro. Reveló que abrió su caja fuerte con un destornillador y se llevó el dinero. És es que veus com se de perfeccionar les tècniques, aquesta noia? Pues I jo... llavors fan unes pel·lícules d'aquelles de que per obrir una caixa forta hi ha tot un dispositiu d'aparells i de no sé què, no. i dius total, amb un tornavís la Només pots obrir. Només fa falta una nena amb, amb, amb ganes amb de ganes. festa. <laughs> <laughs> I un tornavís. Un tornavís, eh, tio. Un tornavís, sempre, la, pitjor, la pitjor caixa forta de la història. Tota eh? la vida, ja, tota la vida. Un tornavís i una mica de Mira, cinta illat, un xiclet. Les accions de les caixes fortes van caure en picat. D'aquesta marca, com a mínim, jo tinc calaixos a casa que costen més d'obrir. Això podries plantejar-te també. Jo també. la nena l'obra el calaix, eh. Tinc, tinc calaixos a casa que no sé què hi ha dins. Las autoridades han podido recuperar 3.287 dólares. A, amb 60, no? 3.200... ¿Cuánt bueno. has dit? dit? 3.287. 87. Això vol dir que li, a, sí, algun, sí, algun dels nens li va dir... Hòstia, a mi tant no, a mi dóna'm canvi perquè... Siete, <ríe> no? Uà, no hi ha bitllets? Vols, però... Però... vols dir que mirava el que anava, saps allò? Tot, eh? Però, però què hi havia? Tirar... Monedes, monedes a la jo caixa forta? Però... No sé millor. si anava amb no, no, potser era el monedero de la canalla saps que van donar tot el que tenien claro. Claro, Quan, quan arriben pares i diuen a veure que porto la cartera i et això tu, i no clar. tinc més La policia està pidiendo a los alumnos que verifiquen si les dieron dinero, <ríe> si les dieron dinero robado i <ríe> si queda algo en sus mochilas Clar <ríe> els nens callats com putes. Tots. <ríe> ah, tio, oh, no, no. No, jo una tarda a l'institut hi trec 2.000 euros i et presentes a casa i li dius amb els teus pares sí. no, és que mira, ha vingut la Loli i ens ha donat 2.000 euros a cada un de la classe. I els teus pares què? O sigui, tu pots tindre molts principis però els teus pares no tants. I que et digui, pues tu calla, tu, sí, sí, tu no digues eh? res. Tu demà vés a l'institut i com si no hagués passat res. Jo yanquis, buah. Bueno, clar, tio. És Mani... que... La niña fue detenida el viernes por la mañana. Home, detenida està feo. I ara enfrenta cargos de delito grave por hurto mayor junto con una fiancada. Però això és perquè l'ha denunciat la iaia, no? Entenc que si s'enfrenta tot això és perquè la iaia, la filla de puta, l'ha denunciat. Podria actuar la fiscalia. Ja. Saps allò que fan? allò? Que dius, va, entrem aquí, va. Una nena... Està repartint diners, això ja gairebé no els sí. comunisme, tal i igual. Aquesta noia s'agafa si el bici, no? Sí, millor, sí. millor n'apren i fa com el dius tu i acaba trecant bancs i... Bé, bueno, doncs això, bàsicament és això, eh? Molt bé, tu, doncs a top la canalla. Benvingudes i benvinguts al reportatge. Avui, veient uh, l'increment de preus que hi està veient, em obligada, obligadíssima a fer una secció exclusiva d'economia. Venen temps greus, gent. Uh, venen, temps. venen temps greus. Hores greus. greus. Hores. Hores greus. s'aproximen. Torna a Puigdemont. Uh, <ríe> puja el gas, puja la llum, puja el menjar, puja el gasoil. Uh, he fet un pla radical econòmic d'estalvi de, de, total per aconseguir doncs, sobreviure aquest hivern sense morir ni de fred ni de gana. Llavors, aquí vinc amb alguns consells, aviam què podem fer per, per aconseguir doncs, Legal, això. Legals. legals. Arribar, sí, sí es, es, es, són les alternatives a no punxar la llum ni, ni, ni robar. Perquè, clar, Uf. no tots podem o volem fer-ho. A veure què t'has inventat Aviam. perquè no se m'acut gaire màgia. més. Eh? Sí, estem sí, de màgia. Estem parlant de màgia. No. Que... Estem, estem parlant d'algunes mesures de que jo deixo aquí sobre la taula i la gent doncs, que agafi la que vulgui, o totes, en el meu cas, perquè si no, no sabem com ho farem. Uh, primer de tot, quin, quin problema ens enfrontem ara mateix? Com ens escalfem? Clar, Belfred, Engegar la calefacció? No, no se'ns acudís. Això és ja el principi de la fi. Però tu que ets milionari? Sigui de gas, sigui de gasoll, sigui de llu... és igual. Vull dir, no, no cometis aquest error, per favor. Llavors, l'alternativa que hi ha, jo dono aquí alguns consellets, seria primer de tot aprofitar el sol. Quan surt el sol, persianes amunt. Que es tapa o persianes que es fa fosc, eh? persianes si, a baix. Com si fos polseres vermelles, eh? persianes amunt, quan la casquen, persianes abans. em pensava en els nazis aixecant obres, saps allò, quan surt el sol, saps allò. Hòstia. També té, també té la seva... Sí. Estàs allò, com, com, un com, una com una mena de marinera, allò de les veles cap aquí les veles cap allà, doncs tu estàs allà pendent del sol. Llavors, clar, aquí has d'anar molt alerta perquè, clar, no és el mateix. Si s'ha posat el sol, les baixes. Clar. Però si s'ha tapat, n'has de deixar una d'oberta per anar espiant de tant en tant que no torni a sortir per tornar-les a pujar. Perquè, que llavors és uh, sol que has desaprofitat. I si hi ha, ha res sol... Fi, és, tot un, és tot un dispositiu. Si hi ha res les rebaixes. <laughs> Un altre consell, si tens estufa de llenya però no pots pagar la llenya, llavors del, del que es tracta és tota la merda que tens a casa i que baixaries el porta a porta, doncs la cremes. Llavors, si hi ha alguna cosa que sigui una mica tòxica, doncs recicles les mascaretes que tenim del Covid no, i oh, cap problema. Passes? No, No passa res? Tot tota la la vida, Si mar, tot hi ha i... cosa que és una mica tòxica, tanques la porta a la llar de foc i, i a l'aire... Depèn de quines faci. tu facis. Sí. Eh, no què passa? Si no seràs viu d'aquí 40 anys. Ja està, Merda pels que es queden. El, se el següent consell és no ventilar. Allò d'obrir les finestres <ríe> 5 min minuts, prohibit. No es ventila res. Aquí, l'ambient allò carregat... Clar, la, fu la, furtó, la furtó de peus... L'ambient augment... carregat tot l'hivern. Ah, perquè pujar. pujar. No, no, clar, perquè és que això són ja... En, I grau, són eh? 50 euros ha ja d'escalfar, de, no ens ho podem permetre. Llavors, també, si, que et oh, una, mama, sí, que et veu una visita a casa, allò de quan obres la porta, que sí, sí, que sí, no... No, obres la porta, li cardes patada i adeu. O sigui, allò de o entres oh, o, o et quedes o te'n vas. Però, o, vull dir, allò o entres de... i m'abraces <laughs> o, o marxes. Clar, amb la porta oberta això està prohibidíssim Aquelles vale? despedides al ra, uh, allà no. al replà de 3 eh? hores no, no, no, no, portes aquí 4 hores, desgraciat ja m'ho podies haver dit abans o sigui, Ara, que no a, la les a la que dius que marxes, patada i adéu Que no vinguin les iaies a casa no? que, bueno, i porteu-vos bé, i que no sé què i mengeu bé, -me, i... això no s'hi val No, que diguin per l'interfono <laughs> Passant fred a baix Exacte que Amb una mica de sort ja es i arriba i llavors el, el següent consell que donaria també és doncs, anar per dintre a casa amb anorac gorro buff. I llavors també una bossa d'aigua calenta a la panxa i una altra a l'esquena, el llumillo, com per equilibrar, ah. com unes alforges. Està ben pensat. I... Com un Sona tot com si ho haguessis fet, eh? <ríe> Bé, bueno, és que la situació... <ríe> <ríe> jo he de tirar de creativitat perquè, clar, aquest hivern... Que pot haver-hi en el servei sí, social. Sí, clar, social, eh? <ríe> sí, clar, clar. No. Ah. a casa està i, i està la... la nena jugant amb, amb l'iglú. Tot està dins no, de la, la legalitat. Estan fent veure que estem al Palmar. Sí, és un joc, és un joc. Llavors, la, qüestió, la següent qüestió que ens enfrontem, la il·luminació, la llum. Primer, Uf. de dia... Ara m'està arribant una notificació de l'institut del meu fill. Prou, fora. Eh, eh, no, això no, ara, no, to ara, ara no toca. S'ha afogat. Ara no toca. Ja ho miraré vespre... després que m'expliquen. No On s'ha no, vist. No ho vull llegir, que això em desconcentraré. No Estem molt modernitzats. Val, doncs com ens... Joan hi... <ríe> trobo el cartell de broma mitja en sèrio, que... Que... No. <ríe> t'ha servit molt, eh, per sí. aquí. El farem servir sovint, sí. Com ens il·luminem? Aviam, si ha sol, com que hi ha les persianes pujades, no hi ha cap problema. Si les persianes estan baixades, podem plantejar-nos plantejar a cada habitacle deixar una bombeta, perquè normalment n'en tens més d'una, no, només en deixa una, només per veure-t'hi una mica. De baix consum, uh, primer que es fongui la que tenim, i després si tenim diners per comprar ne una de baix consum, ah, no, és... doncs... doncs El més important és que sigui robada. Jo... Eh, eh, dèiem dintre de la legalitat Ah, dintre i van, de la legalitat llavors, sí. ah, no, soc, que no sigui de compra Es pot fer lo de, de, de la bombeta A cada habitació, tot i que jo sóc partidària d'anar frontals I d'aquesta manera, doncs Portes sigut. la llum incorporada sí, Home, sigut. jo per viure així me'n aniria una cova eh? No, home, no, allà no tens llit Top. ni tens, ni tens yeah. les comoditats, oh, sí. Oh, sí. ni tens sofà, sí, que no pots engegar la tele, bueno, perquè clar, ara, ara entrem amb el camp electrodomèstics, perquè clar. com fem per no engegar els electrodomèstics? Aviam, el forn, el forn gasta moltíssim, llavors, que és un dia una ocasió especial que engegues el forn, pel que sigui una celebració, eh, hem de tenir molt en compte, des del moment en què l'engeguem, ja hi fiquem el menjar, encara que estigui 50 graus, ja comencem a aprofitar Com si l l de fotre cru. O si sigui, a la a comencem... recepta poses 20 minuts, tu el fots 20 minuts. Tu li minuts. fiques des del moment, no esperes a que piti de que està la temperatura. Tu ja li fiques abans, i això ja ho faig, eh? Abans que hi hagués la crisi ja ho feia. I llavors, quan, quan s'ha acabat el menjar, en comptes de tancar el forn el deixes obert per aprofitar l'energia. L'escalfor, que escalfi la cuina i el menjador. Clar, no. amb l'escalfor del forn, això també és ben vist. Molt bé, tu. Clar, vull dir, aviam. La rentadora, a veure com que... Estem fa... estem popularitzant la pobresa, o sigui, fent... Bueno, és que clar, vull som, som, el, som el país, som el mundo, ara. Ara ja pensa que hi ha molts nous pobres, llavors ens hem d'acostumar És mentri, ara ser pobre és mentri. Clar, vull dir, llavors hem de fer com una collida, com mira, això va d'això i pots fer aquestes coses, no? Llavors, la rentadora... Tenim l'avantatge que com que passem tan fred no suarem i no l'embrotarem. Llavors podem passar sense rentar-ne. Llavors això és un win-win. Ara -win, no? la barrem Tot, si ja Tot es guanyem. Llavors, un altre hàndicap que tenim també, el menjar. Som molts Llavors. a casa? Ven el, el, els nens? El menjar, no. El menjar jo el, el consell que dono és comprar només el menjar barat però menjar que tipi amb moltes calories lo del, lo del menjar equilibrat de la verdura i la fruita això s'ha acabat perquè això no... això no serveix de res de dir, ara, ara la qüestió és alimentar-se és Traure, alimentar-se traurem, traurem els dònuts nevaditos de la nostra diet no depèn, han, no han d'estar d'oferta de i de marca blanca ah. perquè si no, no i una pregunta. Amb un don nebadito passes dies, Amb un nebadito passes setmanes, És qüestió de fer la capa de greix Amb un donet d'aquells que porten. Sí, sí, seria exacte, el low cost. Llavors, i llavors jo recomanaria anar al Carrefour a demanar els dimecres perquè és quan ho tiren tot, és quan els dimecres. Bona merda el el container posen una valla al container, Ah, saca el futancar sí, també. Però bueno, Aviam, si feta la... la llei Aviam, si, la... si tens la sort de tenir hort i, i se t'ha fet alguna cosa aquest any perquè entre les glaçades, les, pe... les pedregades i tot plegat, llavors això sí que pots menjar verdura, eh? Les... Sí, les glaçades de l'abril. Ah. Va, va matar Vamos. Aquí. Va matar? Va... Qui, a qui va matar les glaçades? A la poma i la pera. Ah, Oh. I els emmetllers, les emmetlles... Ah. Estem amb els frutis, ara. Sí, sí. Jo, era <laughs> més, jo era més del banano i el mochilo i el pinyo. Bueno, un, un, moment, un segon, ara et cardaré la mica en l'aire, però... <laughs> els fruitis Hi havien tot de fruites i un cactus. Què? què que feia, el Collons, que jo, que feia el cactus allà? que t'ho explica jo què feia el cactus allà? Es van puxar totes les fruites... Es, es, va... es deia pincho, era el pincho, Home, pincho. I, i, I hi havia una pinya que es deia gazpatxo. Sí. Però si és l'única merda que hi havia l'únic ingredient no estu... que no es posa el gazpatxo. Jo no entenc. <laughs> és, igual, és igual, això són coses meves ja. Però, no, no, va, no. No. Va. no. tens perdó de Déu. Seguim perquè m'estic posant nerviós. Aquest tema em posa nerviós. Llavors, fa falta un el meu consell i el que surt més a compte són les llaunes de conserva perquè són molt greixoses i a més a més ja estan a punt per menjar per tant no has de gastar ni llum, ni gas, ni res ni microones, vull dir, estan a punt per ser menjades, tots són avantatges jo de solter, bueno, de solter <ríe> jo... <ríe> on està la nona que no ha vingut? Uh, uh, ens està espè... traït vindrà... Vindrà ens està farta de sentir-nos jo, jo, jo quan vivia amb, amb el meu company de pis perquè anava a dir de solter, però no era solter estava, ens estàvem a punt de fer parella, de fet uh, uh, amb el meu company de pis jo vivia, flipava ell eh, perquè vivia d'allà unes de conserves i saps què feia? l'estrella de la caixa, i com que un cop tretes de la caixa són totes iguals, doncs el menú era sempre sorpresa. I un sorteig. Tu tiraves del calaix i deies, aviam, avui. Doncs pues un dia hi havia popets, l'altre dia sardines, l'altre dia... No sabies mai què... Que loco, eh, el tio. I torrabes rab... una mica de pa... Eh, no sé què ah, que moment és. Hi aviam avui que tots. Hi ha algunes que és nota per s'ho, eh? hi alguns que ni que treguis el d'allò. Em com? recordava el cole, eh? que arribaves i deies, "Tinga aquest menú per aquesta setmana però què tocarà el divendres?" Sopa barrejada. Ah. Totes les obres tota perdó, la semana ja fixades, sí. I llavors un altre consell d'alimentació també. Si et convida algú que no suportes a menjar a casa seva, com abans deies, intentaves buscar una cosa per no anarí. Vesi. Ves-hi, te tip tant com pots i portes unes carmanyoles ah, per emportar-te tot -hi que hi agafa tàpers, no? <ríe> per tot el que puguis. I si pots inventar-te alguna excusa per dutxar-te i fer alguna rentadora <ríe> I ara fas el plenòcle. Vaig al lavabo un moment, eh, I te'n vas amb la tovallola, el sabó, l'aneguet... <ríe> oh, per... No, el sabó li, fos, li, <ríe> li de gastes el seu de sabó. Ah, vas amb el seu. I vas amb el teu aneguet, no? Aquell que et fiques per la velleta. Vaig al lavabo a fer un pipi Si veieu que sona la dutxa, no us espanteu. No... Que no m'agrada el paper, em sóc rento el cul amb aigua. Sóc, sóc japonès. Llavors, uh, una altra cosa, la roba. Clar, que estàs um, que canvies de talla o que se't fa mal bé alguna cosa, primer de tot aprofita-la tant com puguis. Però si no pots, intenta aconseguir-ne de segona mà. Si tampoc pots, intenta buscar un lloc on tinguin objectes perduts i te'n vas allà. No, és que l'altre dia em vaig descuidar la Nora i llavors surts d'allà amb unes botes hem sí. dit que coses legals, Ivan. Ah, hòstia puta. És, és molt que, clar, difícil, és molt difícil. És és molt difícil. Eh, no podem fer apologia segons que És molt, molt difícil. Estem fent màgia. <laughs> bueno, allà amb un objectes perduts t'asseguro que et pots equipar. <ríe> Els instituts també tenen a final de temporada i hi ha caixes i caixes que ho llencen Clar. i allà hi de totes les talles. Vull dir que a lo millor que... un dia només surs amb sis paraigües, però... És <ríe> igual. <Vull> dir... <ríe> he perdut un uniform... Ja tens paraigües per, <ríe> no per, ja per tota la família. Un <ríe> lingot d'or, no heu pas un lingot d'or. Ivan, ja tens paraigües per tota la família. O te'n vas a totes, i això que diu el Niso, si trobeu un Rolex, un lingot d'or i no sé què, és meu. I tu ja deixes certificat que si algun dia es troba, això és teu, que truquin... <ríe> I, bueno, llavors també, per últim, eh, aquesta sí que... Si sou majors d'edat i no teniu fills, és una, com una solució transversal que ja ho proposo, que és alguna substància aquesta que, que hem comentat, d'aquestes que et fan no notar el fred. Ah. Llavors, perquè a més a més no et fan notar el fred, no et fan notar la gana, et fan veure llumetes, llavors és que és com que ho tens tot solucionat, el gas, la llum, el menjar, ho he Crec que surt bastant a compte... No, no eh, I a sobre, bueno... <laughs> És una excepció que faig. Ah. Realment pots sortir bastant a compte. A més a més, hi ha ja ets tan desgraciat, almenys, ho fas amb un somriure a la boca. No ho sé. <laughs> jo penso que tots són avantatges, valoreu. Visca la postguerra i... Ja. Jo, jo, amb això de, de les substàncies, que has dit que sí. et manté calentet i tot això, jo estava pensant abans que si tens les fills també pots deixar que s'hostin un rato. Ah, hòstia, sí, jo te n'ho pensava. Escalfen... Eh, fan exercici. On, fan exercici. Entren en sí, calor. Sí, sí, sí. El problema és que gasten molta caloria. Llavors, llavors, sí. llavors voldran menjar. Has d'anar a buscar molts dònecs. <ríe> Depèn de com fort que estiguin. Però bueno, és que és molt compli... està parlant de coses molt complicades, sí, clar. Bueno, espero que us serveixi per, per aconseguir doncs, arribar a la primavera sense que us hagin desnonat. Jo, a fi... Fins... No, Moltes estic... abraçades i petons de Disf... part de la Sílvia. Disfruteu molt del canvi climàtic, menys estufes per tothom i i al... Eh, ja Ens ha arribat una notícia d'última hora. Ens ha arribat una notícia d'última hora. hora, però que la tenia l'Ivan, que ara no sé on ha anat. Ivan, la re... notícia d'última hora... Era molt recent. Era, era... La fas tu o tu fas aquella sí, sí, que dèiem... Tu fas, tu fas sí. mi. Vull i passes al Joan la cada de feill després, com ho fem. Ja està, ja autegi, autegi. Ja, ho ja tío, tío, tío. Perdó, perdó, perdó, perdó, No, no, eh, no l'he viu, és que en directe eh, tío, aquest divendres tío, tío, tío, tío. al vespre. Vale. Estafa una mujer haciéndose passar per un astronauta que necesita dinero para volver a la Tierra. Ué. El titular promet moltíssim. Sí, sí. Parla <laughs> com la humanitat, estàs parlant. Uf, és que clar, estafa algo. Perquè, I tu, no, és que estic aquí a, a Andròmeda, a veure si tens un parell de, que em, de un parell, millons. <laughs> que no em va quedar tornar. Bé. Bueno. Uh, le, conoció, le conoció por Tinder y le dio más de 30.000 euros para los gastos del cohete y aterrizaje sin sospechar que se trataba d'una estafa es clar, és car, aterrissar, és car no sé si ens estem rient d'algú que no toca però fins que no estigui demostrat nosaltres ens en riurem.: i, i clar, tio hòstia, 30.000 euros em, em semblen pocs diners per tornar a la terra també t'ho he de dir, eh i per, per, per encardar-te'n de l'espècie humana en general, com a... Home... Ja que t'hi poses, saps eh, allò? Demana més, no? És es que clar. Aterrissar 30.000 paus, tio. Simon Lévié, és un hombre conocido como el estafador de Tinder por haber engañado supuestamente a numerosas mujeres de varios países a través de la aplicación o sigui, para encontrar pareja. Aquest home estava al Tinder, un astronauta, no, no, abandon... t ha, t ha... suposadament abandonat a l'espai. No, aquí, aquí te está haciendo la intro, te está diciendo, aquest señor va fer això. Su historia ha llevado a la, a la pequeña pantalla por, por medio de Netflix, pero ahora podría quedarse pequeña al compararse con la hazaña que ha llevado a cabo otro supuesto estafador. Vale. Clar, estan dient, ah, no o sigui, no, t'estan est dient, hi havia un estafador, és de, de estafador? Tindre, que, que era un crac, però espera't, perquè hi ha un... Donc... Que té WhatsApp allà, amb una estació especial, i té WhatsApp, I, no? I wifi, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot i, i parla amb tu, que estàs en un locutori de Pakistan, i, i parla amb tu. I ja que ha quedat tirat allà dalt i demanen ajuda que tu li paguis no sé aquí, no sé aquí, saps? Clar, clar, i és, i és en plan però bueno, t'ha dejat tirar la NASA? No tens gasolina? Des d'allà ell ho organitzarà tot, ja contractarà una pista d'aterratge ja farà venir una nau que li partiu el combustible De moment sabem que eren 30.000 euros per gastos de coet i aterrissatge És que és com... <ríe> és, és molt maco, és molt maco És, com, és... és espectacular És com un Python barrejat amb... Gastos de coet i aterratge eh, clar Jo m'encantaria... Suposo que debo estar... Eso no es debo poder ver, pero no suelta la noticia. Pero las conversas sí, sí, han de ser sí, un espectacle. ¿eh? El señor Diann Lee, no, es que el piloto del cohete me está cobrando 20 euros de más porque dice que, claro, tenemos que parar en Saturno y que sale más caro. Ahí la gasolina está más cara. Las piezas vienen de Alemania. <laughs> las piezas vienen de uranio. Y hasta que... De este hombre no se conoce su nombre Solo que se quería hacer pasar por un astronauta Que se encontraba en la misión de la Estación Espacial Internacional Estaba a la misión espacial I allà... et deixen tirat allà sí. Contactó por medio del centro de Japón Y comenzaron a charlar uh, uh, Contactó por medio de Tinder Con una mujer que vive en Uf, uf. Higash, Higashiomi ja. No sé ni on és això, però t'imagines Un astronauta que es pot connectar a Tinder es Clar, que és surrealista, és vull que dir no, que està en un nivell per satèlid, per creure't això. És, és, el, és el 5, és el 5G, no? Y a lo mejor allá encuentras que sé, a uh, es... <sus> de uranio te ha tirado la caña. <sus> <sus> Do... Marcianido de Marte. <sus> <sus> <sus> Don't Igashimi és una ciutat de 120.000 habitants en el centre de Japó. Igashimi. Igashimi, hostia, És que no, és que estava No sigues racista. No, és que tinc un problema amb les llengües però és que m'ha sonat a gas és igual. Jo m'estic imaginant la situació és allò en plan de per fer pena no és que clar, és que he quedat aquí tirat a l'espai i l'únic que puc fer és parlar amb dones i m'he fet alta. Estic tirant canyes a tu i a tot l'univers és l'únic que puc fer Has de tindre molt temps lliure no sé si aquesta gent té tant temps lliure No sé si van arribar a fer videollamades i el tiu va haver d'improvisar ballar al revés amb cordes penjat del sostre Disfressat És una ciutat de 120.000 habitants de Japó I començaron a charlar Hasta que se convenció de que estaba enamorado de ella Vull dir, al tio li va anar picant Fins que va a dir, ep, ja la tinc Tal y como publica el Daily Mail Los pocos datos que se conocen de la mujer Es que tiene 65 años Y que se creyó todo lo que le decía a Su supuesta pareja por internet eh, clar, 65 años sí, ah, no sé Opi Bueno, clar que se va a creure Si le va a donar 30.000 euros el PIB podria sí, ser. Eh? Doncs se lo creyó tanto que no dudó en enviar-le el dinero cuando le explicó que quería casarse con ella en cuanto volviera a la Tierra. Clar, allà un astronauta quadradito, saps? Com claro, una dir... vella de 65 anys. vin a cap aquí. Claro, li va dir, yo quiero casarme contigo, pero primero tengo que volver. Claro. Y le iba a decir, y necesito mucho dinero. Claro, Tot, clar. Todo el dinero. El supuesto astronauta que decía ser ruso Ya <ríe> es que... ja está, tu Tú te entenderías La laica, no? <ríe> tu Tú <tient> te entenderías. <ríe> Hablo ah, muy buenos los polvorones. La steppe así. Pues convenció a la mujer para que le enviara 4,4 millones de yens. Ah, insusto, tío. No, millones de yens, que son unos 30.000 € al cambio. Para pagar los gastos de cohete y de aterrizaje. Gastos de cohete, ¿eh? factura, gastos de cohetes, aterrizaje. És que aterrizaje. sembla com si haguessis facturat malament Exacte. la maleta rellament i que diguin no, no, és que et falten aquí aquests, a, a, això no pot entrar per, per equipatge de mà i ho... és l'única idea que els hi falta el eh, pròxim si no. és que t'ho faran, eh, ens ho cobraran eh, els gastos de cohetes i de terrizaje i, d i, d sí. eh, i de l'unizaje. Però és que aquest tio vens saber quantes vegades va intentar, va intentar colar això fins que o sigui, ens ja va... ah, clar aterrizaje a la terra, a l'unizaje a la luna i a marxa a amartaje amartaje. Hòstia. Amartizaje. Le va a demanar todo eso porque le prometió que de esa manera podría regresar antes de su misión y después casarse con ella. Por tal tridimensional. Pero, por supuesto, todo era mentira. ¡No! ¡No! ¡Vaya! Va, va. No, no, no, ¡No, Ella comenzó a sospechar. <risa> Nosotros ya fíjimos tú, ¿no? ¿Qué sospechamos? Mira, yo desde que obra una señora, <risa> o un señor, Y señor, dios, ¿no? Mira que te quiero y yo, y yo te estimo muchísimo. Pero, dios, es que estoy en la estación espacial internacional y no me puedo pagar los gastos del cohete, porque claro, es que esto es carísimo. Sí. <ríe> Tú no sabes cómo están las co como si fuese Lloret de Mar. Sí. Como si estuvieses agafando un taxi a Lloret a agosto i et diuen, no, no, és que clar necessito 30.000 euros perquè me els han vist jo aquí ja desconfio, abans d'enviar-los jo ja desconfio i ara quan torni de Júpiter ja ens recull segur que li va enviar fotos d'internet de la Terra des d'allà a la Lluna i tot això bueno, els muntatges de viència m'encantaria o no, o no doncs va començar a sospitar i poco després denviar enviar-le el dinero él volvió a pedirle más ja que havia alguns gastos de regreso espacial con los que no contaba clar, en plan, és que he hagut donar algunes quantes propines perquè tu no saps com són aquesta gent i hem d'esquivar alguns asteroides clar, s'ha complicat la cosa el bufet era caríssim finalmente decidió poner el caso en conocimiento de la policia hòstia, la poli de l'espai clar, a qui reclames això? a la NASA jo aniria a NASA directament que la policia des del principi va dir, ep és possible que esto sea un estafa. És <risa> es possible, <risa> eh? És possible. No es possible. De Després de rumiar diversos <risa> dies... Els altres, claro. altres llumaneres. <risa> els de la policia <risa> dient, que... <risa> anem a fer treballar els nostres cervells, <risa> que això és possible. Oye, me voy a ganar el sudo. Jo diria que... Doncs uh, el Simon Liev, se sabe que estafó, que és l'estafador aquest de Tinder, i que va aconseguir nou, més de 9 milions d'euros. 9 9 milions? l'estafador aquest de Tinder. Però no, no aquest, eh? No, no és no, el nostre. No l'original, l'original. El, el, el, el, el bo. El, bueno, anava a dir el bo. El, bo no. el, gran, el gran estafador. Fa una mica de pena, eh? Aprofitant-se de les dones que no, l'únic que volen és amor, que necessiten estar... Està feo. Ara, també t'he de dir que una Però, mica d'intel·ligència no aniria malament. És que aviam, si tu t'estan dient clar. que, que de, tampoc just. sabem sí, sí, les facultats sí, sí, sí, d'aquesta senyora. Ara, mi si dius que has de tornar a sí, l'espai... És que jo estic amb un si, dilema si entre res, la pena i si el, el... És també, que t'ho has buscat. Si fos, si fos al revés seria el mateix. Si una tia hagués estafat... No, no, és, és un tema de sentiment humana. Em fa pena la gent que busca molt. a les notícies i estaríem fent els mateixos riures, i et jo que sí. Home, clar, no és un tema de gènere, és un tema de la gent això que se sent sola. No, doncs pues mira que diuen, eh? que del supuesto astronauta, eh, el russo, no se conoce aún su identidad. Lo fácil. Pero sorpre sorprendería que hubiese sido capaz de enganyar a alguien más. Alguien más? Con la historia <laughs> <laughs> <laughs> <Alguien más. laughs> de que necesitaba dinero para volver a la Tierra. És es que, clar, què enganyes amb això? És es que ho has de provar. No sé, no sé la probabilitat, però ho has de provar. Bueno, també ha molta gent que els pensa que la Terra és plana i que la vida... <laughs> Però, però la trama, però la trama també estava ben pensada, perquè clau si diia que era rus, els russos. Però quina trama, vull dir, aviam. no, no, espera, espera, espera, però els russos han abandonat a Penya amb submarins, vull dir, han abandonat, vull dir, els russos també abandonen a la Penya, saps? Però l'únic que han abandonat a ja creuria, la Penya és un astronauta, el que no I... creuries que l'astronauta està contactant ja amb mi des de la Espacial, això no. L'únic astronauta. Però que han deixat tirat un astronauta i tant que m'ho crec. A la, la gossa, la laica, la banda. deixar tirada. Jo vull trencar una fals i un martell a favors dels russos. <ríe> <ríe> que no són tan dolents, eh? No, no. Vull dir, van, no, surt... no. van volar abans que els altres. Jo, quan parlaves d'això, el... pensava en el Challenger, quan va sortir va petar els aires. Exacte. Eh, oh, una cosa de les coses que recordaré tota la vida. Li... Encara em tremolo ara. Dir, jo? ple. Amb el meu fill mira'm el vídeo, li agrada. <ríe> clar, clar, clar és molt vistós, és molt anti, és és molt vistós. Anti. jo d'aquesta penya res a dir ara, si, si tu t'has arribat a currar és que com t'ho has, has hagut de currar per arribar a convèncer algú que necessites diners per tornar a la Terra perquè estàs a l'espai es especial oh, i està és que estan caros los cohetes és que tu no ho entendràs és que... perquè és molt difícil d'explicar, però, però està molt cars. Que no és qüestió de corrar-te'ho, que és, és, és, és qüestió de... És de... <ríe> es que poden ha enganyat algú que no està. No, aquí. no, però és que és allò en plan de... És un món que no, truca un Uber i a tu em dones 30.000 euros, truca un Uber especial i em portarà claro. aquí, sí, saps? T'imagines que truques a Uber, ¿dónde está? En la estación espacial, bueno, señor. És pues, <ríe> es que clar. Pues le voy a cobrar mucho, eh. Diu, ahora... de 9 a 10 h. A, sí, a lo mejor no llego. Ara ara no cerca. Eh? Sí. Va veure. <coughs> Diu que detenen un menor d'edat que es feia passar per metge d'emergències a Mòstoles. Diu el menor que no tenia cap titulació sanitària, fins i tot va contractar un servei d'ambulàncies per assistir <coughs> visits a domicili. Molt professional. Hostia, hostia. Vaya. Crack, eh. Hòstia, hòstia. Vaya va Això vol dir que li sobraran els diners, eh, si podia contractar un servei d'ambul·lances. Que... Va... La cosa li anava bé. Va fer una bona posada en escena, eh? s'ho va, va, el va, eh? va, sí. va currar més que el d'astronauta. Ho va pagar ella, ho va fer pagar entre tots. També t'he de dir, que és el que diu la Sílvia, eh? que l'astronauta s'ho va correr menys i mira, sí, no? i aquest l'han pillat. Però aquest no cobrava res, vull dir feia perquè volia ser metge, suposo, perquè no els no si hi cobrava pas privat, a la penya. Sí que cobraria. Home, si feia de metge privat també... Ah, ell va muntar un servei d'ambulàncies, no? Pel que entenc. Ah, però vull dir ambulàncies privades. Clar. Aquestes que et truquen i bravo, Charlie, estàs cerca. Que segueixo. Mm. Diu, la Policia Nacional ha detingut a la localitat madrilenya de Mòstoles un menor d'edat que es feia passar per metge d'emergències <laughs> emergències i existia malalts al seu domicili. El Clar, jove és va arribar... que aquest, aquest xaval, un moment, eh? És campeu, eh? Va arribar... Si va arribar a treballar en algun moment... És el Pequeño Nicola, eh? Sí, home, però un Pequeño Nicola l'està amb la política, no amb un senyor que ha travessat una barra d'un ferro d'una moto. Què et, semb et sembla pitjor, la barra d'un mm. ferro? Uh, bueno, L'altre no... estava allà dirigint el país, <ríe> saps? Allò, fent tractes amb, amb gent de qualsevol altra de s'ho creu? Un, un tirito más, senyor Rajoy, <ríe> pues, però... Que... <ríe> però qui s'ho creu un segal de 16 anys que és metge, si és una carrera de 10 putos anys? De, vull dir... Um, no, no, devia, per, amb amb al... una ambulància pot ser el tècnic, no? Bueno, no, el... però es feia passar per metge, no, diu. com jo li havia sortit el bigotet abans i era més... Es veia, <ríe> que es veia més gran del que era, jo què sé. Saps? Veus, tal com en Rick, jo de la, de, del seny, de la senyora aquesta que han enganyat <ríe> l'astronauta, a, a mi qualsevol persona que vegui pel carrer i vegui cap amb una mata blanca, jo per mi és metge. I vull dir, jo jo tinc un infart... <ríe> o, o i, i i hi ha ja, un senyor amb una bata blanca i jo m'agafo aquella bata... Un senyor com... sí, però un nen... Bueno, potser... Com a mínim és carnisser. A lo medio es mol espabelat. Un senyor <laughs> amb una bata blanca, com a mínim és carnice. Ara vull explicar una anècdota parla parlant de canalla. Uf. Jo aquest cap de setmana passat vaig canar al Pintor Rock i hi havia el, el concert de cop. Clar, el, el Pintor Rock és un lloc transversal, o sigui, trobes penya, que podrien ser els teus pares i penya, que podrien ser els teus fills. Ah, I penya, que podrien ser els teus ànims. Sí. Perquè... Pots parlar per tu pots parlar per mi. <coughs> oh, oh pit! <coughs> Va, clar, això... Que, uh, no... vale. vale. que, vale, que veiessis gent molt jove, si sí, ho veies que si sí, no, Reflexiona, no, era, sí, reflexiona sí, sí. sobre la... Sí, no, no, però és que jo vaig tenir un disgust molt gran. Em quedar donar que estàvem a prendre pel cul, perquè allà a mig concert de cop tenia un grupet de, de nens de, i nenes de 20 anys i estaven allà com, com estaquirots O sigui, un, una canalla que sentin els desalogos són disturbios i es quidin allà sense cantar i sense ballar, és que castigat es que no sense agrada. postres. És es que no castigats sense postres. Perquè poder per tu, lo, des de... són disturbios, Clar. però per aquells xavals ja no són disturbios. Des a són los turbios. De, eh? de, des a l'ojo són tugurios. <laughs> doncs que desallotgen ja a la l'oli, pues al bar. <laughs> Per això estem a prendre pel cul, per això us ho deia. Bé, bueno, sense més, ara hi he pensat en el segalet aquest, que almenys fa alguna de profit. Saps, bueno, què metge, a... saps què vull dir? Vol ser metge, saps <laughs> què <laughs> vull dir? Vol ser metge? Podem matar deu pel que, que mi, però... Abans el explicava que em falta molt, doncs mira. És no molt pitjor, és molt pitjor, sí. <laughs> Tens raó. Va, segueixo. Diu que el menor trucava els serveis d'emergències identificant-se com a metge per preguntar si hi havia algun avís urgent i se'n feia càrrec. No, pot ser. A, a sobre, ell demanava, no? En plan, aquesta guàrdia la feia jo. Sí, sí. Ja hi vaig jo amb la misura. Diu, a més de l'assistència domiciliària, el detingut va traslladar un malalt a un centre sanitari on en va sol·licitant l'ingrés assenyala la Prefectura Superiors de Policia. Això en té, això? Va arribar allà a l'hospital. Ah. Està molt grave, està molt grave. Ah, això era en Madrid, home, Toracotomia. Diu que a finals d'agost uns agents de Seguretat Ciutadana van col·laborar amb un equip d'emergències mèdiques en un domicili de Mòstoles on es requeria assistència a un possible pacient psiquiàtric. Les policies van observar un comportament estrany i una actuació del es, suposat metge. Es van pensar que era ell el que s'havia d'ingressar. En alguns moments actuava... Amb me duele la cabeza, señor. ¡Córtenle la pierna! ¡Ja, <laughs> Diu que a vegades actuava amb seguretat i credibilitat no. i en altres de forma pueril i van decidir donar-ne compte a les autoritats. És o sigui, que era un nen, clar que actuava o sigui, de forma pueril. El, el tio feia servir allò d'escoltar i deia, corten-li la capa. Una, una lobotomia, una lobotomia. Ja. Sí, boníssim, És que jo me l'estic imaginant, eh? I, i ha de ser una... Bueno, tu he imagina't que ets, et, ets la màxima comèdia, tu, tu ets una persona que viu per la comèdia i et donen aquest paper, tu fes de metge, Buah, clar, és que si tu no tens pudor, ni ten... és que tu pots arribar a passar de puta mare. Sí, sí, tu pots arribar a passar teta. Pues usted, señor, tiene sida, cáncer y hepatitis. I, quan el, te... I el tens dos setmanes, així, a la setmana... Sema... Que era broma, señor! <ríe> clar, tu... És que, pots és jugar. Pots... que pot jugar, pot ser Déu, pot ser Déu. Diu que llavors va començar una investigació per poder identificar aquest individu i aclarir els fets. I es va comprovar que el suposat metge era un menor d'edat sense cap mena de titulació sanitària. I els agents van poder comprovar que el mateix, ell mateix havia contractat un sentbert d'ambulàncies 24 hores, del qual feia ús quan anava als avisos d'emergències. O sigui, els tenia les 24 hores allà contractats. Els investigadors van descobrir que almenys una vegada havia ordenat un ingrés hospitalari després d'assistir i traslladar el malalt a la seva ambulància i que havia fet més assistències domiciliàries. Que ha portava temps fent-ho, doncs. Vaja jefe, tio. Diu que un cop fetes les indagacions, a finals de setembre va ser detingut per un presumpte delicte d'intrusisme professional. Ah, només per això? Sí, no, no, ni atemptat a la salut humana... Anava no. a dir, tu vens quatre porros i et foten un atemptat a la salut pública i aquest senyor... <laughs> sí, Clar, sí. Jugant a les ambulàncies. Jugant a l'ambulància. saber quants podia haver matar? No, no. Com, com ho han dit, això? Intrusisme professional. Intrusisme... Clar da de... fent la feina d'un ambulancier. Eh? Sí, sí, sí. Vale, ja ens anem donat conta, però aquest senyor està tenent a gent possiblement terminal. No és... no. <laughs> bueno, el jove almenys intenta fer coses per guanyar-se la vida tu. No, no, o sigui, a top, a eh, abans top, de ser un nini, a topem la iniciativa d'aquest nano, però una, una cosa. Una, una, és que tu tinguis molta iniciativa i l'altra és que tinguis tres ambulàncies per nen de tu tot el dia a a, a veure què. És que vaja crac, eh? No va matar ningú, eh? Realment, perquè si ja no ja li impotarien una altra cosa. Per tant, o sigui, entenc que el que va fer ho va fer bé. Bueno, que ho no feia d'actitud poeril, normal, perquè era un criu. Però, bueno, no va matar ningú? No ho sabem. Ho haurien dit. No se sap. Bueno, saber, perquè a saber quants, a quants s'hi ha registre de tots els que ha atès no. De tota perquè la penya que ha atès, perquè no conto que fes els papers. Però ell bueno, va cobrar, però... no? Perquè dius que era una ambulància privada. És bueno, això és una no, teoria no teva. No sabem, no ho és ho sabem. És que jo crec que ho feia per, per ser un superhéroe. Eh? Per diversió. Sí. Per... Era l'Spiderman de, de Vallecas, no has dit? O de, ah, de Móstoles. De Móstoles. Móstoles. Bé, bueno, una cosa o l'altra. Més <laughs> que clar. Uh, bueno, ens ens l'estimem. Se d'estimar, eh? gent que se l'ha d'estimar. Bé, well, Oh! 康康 Bueno, bueno, bueno. Benvinguts al concurs, a eh, la part més dinàmica de les notícies. Eh, avui, avui avui parlarem de, de, de la muerte. Avui el concurs és un verdader, verdader fals, com sempre, i, i tenim el derbi, el derbi dels divendres. Uh? que són la Nona uh! i el Pep Galisteu. Salut! Pep Galisteu, Nona, què passa? Bona tarda. Bona tarda, bona, bona nit, nit. O el que vulguis, o bon dia. Vale, doncs jo avui us faré unes... Un rotllo, us explicaré com una historieta petita, unes afirmacions, i vosaltres m'haureu de dir si són certes o falses, i es tracta sobre, sobre morts, sobre gent que s'ha mort, de diferents maneres, de maneres rares, i vosaltres m'heu de dir si sí, és veritat o és mentida. Vale. vale. Un pallasso eròtic... Eh, per qui comencem? Per comencem. la nona? Uh, va, pel pel pep, no. pep, pep, pep, avui pel Pep. L'últim cop hem començar per mi, perquè vale. nosaltres dos ja hem participat abans. Sí, sí, és el derbi. Doncs pel Pep. Pel pep. Va, ja un pallasso eròtic va morir quan eh, li va patar un globo que estava inflant amb l'esòfag quan estava fent un espectacle. Fals. No. El sofoc és allò que hi ha aquí. Sí, és cert és cert. és cert, és cert, és cert, és uh, cert. És un senyor que es dedicava... Sí. No, no, no, no, no, no que és falsa, no que no, és falsa. És igual, aquí s'aplaudeixen els fallos ah, i vale. els errors. Ah, val, val. Doncs és un senyor que es dedicava a fer espectacles eròtics, rollo, d'espedides de solter i tal, i, i una de la part de l'espectacle és que inflava un globo, o sigui, es ficava un globo buit a, al coll, i l'inflava i te'l treia ple. Llavors, era una de les... No? Bueno, com sí, sí, sí, un sí, senyor sí, vestit sí. de pallasso traient un globo de l'esòfag, doncs li va patar i se li va omplir l'esòfag de, de plastiquets i això, i va cascar. Quin mal rotllo, no? No, és divertit! Això és un programa de comèdia. Jufi, però... que divertit! Mirava! Vale, no, no. Uh, un venedor de la teletienda estava venent la típica batamanta aquesta que venen. La batamanta, ah, sí. sí. Bueno, un mono d'aquests. No, és com no la mena. batamanta. Que portava de regal set espelmes. Quan en directe prova la, les espelmes amb la batamanta posada no? amb, amb l'anunci allà al sofà i dílic i tal, se li la batamanta escar de foc i no el poden, no el poden parar i mor en directe. Cert? És cert? De veritat? No pot ser! Jo m'ho he dit cert perquè és que em sembla tan surrealista És cert, és cert, és cert. No pot ser, no pot ser. En tenia, en tenia moltes més, moltes més, però la Nona ha guanyat a la primera, pruta, a la primera pregunta. Bueno, Fes-ne alguna opa. més, opa, opa, opa. que si no queda avorrit això. I ha Jo he guanyat, jo he guanyat, a però la... no fem-ne no una altra. Ha guanyat, la... us en fa i comparem més, va. Va. va. Pep, una dona roba 8 xutxes, vuit llaminadures, d'un local i l'enxampen. Ella se les menja perquè hi ha càmeres al local i se'ls posa i per menjar se i per fer veure que no ha robat i mor ofegada amb les xutxes. Que queda gravat a les càmeres. 8 xutxes. Vuit xutxes. Vuit eh. llaminadures, posa vuit llaminadures, mentida, no. Mentida, mentida. És mentida. Tenen masses dates. Eh? Va, una, pues una, més, una altra, una altra. Potser més d'això que el dona, una dona amb el síndrome d'excitació sexual persistent, que és un síndrome que és que qualsevol cosa de la vida quotidiana et pot provocar un orgasme. Un moment, un moment. Ui, ja pausa, un moment. és pau, això. És que esteu rient perquè he una altra cosa, però bueno, segueix, segueix, segueix. Si ho haguessis entès, això també fa riure. Anava a dir, una dona amb el síndrome d'excitació sexual persistent, sí, sí. que és això que us he explicat, eh, doncs un amic sempre li feia bromes, en plan la trucava per telèfon, eh, anava a la cuina i li feia una broma per l'esquena i no sé què perquè tingués aquest tipus d'orgasme. Amb una d'aquestes bromes, el noi... Pujant per les escales de la segona planta de la casa, li posa un massatgesó d'aquests al cap. La dona de l'espasmo que té li dona una hòstia que per les escales i el mata. Cert. És cert. Ho puc entendre, ui, perquè saps, m'encanta. A mi que et massatges al cap, és un... em maten. Ui. Així que ho puc entendre, Pep. de l'hòstia que eh? doncs, li carda. Va, tant, les faré totes, vull dir, ja, ja has perdut, però te les faré totes perquè encara pots salvar la dignitat, tio. Ui... És difícil perquè no la tinc. Un periodista va morir de fred intentant mostrar la vida d'un vagabund. Cert. És cert. A veure, a veure, a veure. Dos, dos, dos. No, no, perdona, no. jo ja he guanyat, eh? Però, eh? Dos, però bueno, Do, seguim dos, el concurs. Dos a dos, dos a dos dos, dos. dos, dos a dos. Jo sé que he guanyat, però Donem, seguim no. el concurs. Donem l'emoció emoció, dos a dos. Un home es fabrica un aparell amb una cadira i globus d'heli i mor en explotar els globus a 15 centímetres d'alçada. Ai, a 15, centí... a 15, 15 metres, metres, perdó, 15, 15 metres. Ah, d'acord. Ah, vale. És que clar, 15 centímetres no m'he quadrat. Has de molt malament. A veure, eh? me la pots repetir, sisplau? Se la repeteixen. Un home es fabrica un aparell amb una cadira i globus plens d'heli i mor en explotar els globus a 15 metres d'alçada. Verdader. És fals, mal inventada. Mal inventada. Vale. Empate 2. 2-2. El Pep se t'ha posat al nivell. Vale, vale, vale, és es que és això el que volia jo. Encara n'hi ha més. Sí, oh, okay. encara n'hi ha més. Pep. Un home amb cadira de rodes embasteix les portes d'un ascensor perquè arriba tard a la cita del lloc on havia d'anar de l'edifici i trenca les portes i cau pel forat de l'ascensor i es mata. On va passar això? No ho sé. No tinc... Pot ser, perquè hi portes d'ascensors de, de vidre. Jo diria que sí. És cert. Just <fixi> <fixi> res. El Pep ha passat per davant. Molt bé. Uh, un, ara, ara, mort clàssica, hem eh? mort de, de filòsof. Mort un, un filòsof grec, uh, bueno, filòsof, no sé... Un dramaturg de la, de la Grècia clàssica va morir quan li va caure una tortuga al cap. A la Grècia clàssica hi havia moltes tortugues, eh? Jo crec que és cert però és que clar, depèn de la mida de la tortuga però diré cert depèn de la mida de la tortuga bueno eh. clar, si és una tortuga bé bé doncs pues no, no, com vols que et mati és cert, és cert ah. depèn de què ah. 3-3 okay. I, i... va, última, última, última. Pep, no, et toca perquè ja estaria, no tinc oh. més pues doncs heu guanyat jo perquè al principi heu guanyat jo, oh. <laughs> jo o un empat, ja, eh? O inventa una pel uh, camí. Hem, hem de decidir qui ha guanyat. Home, 3 a 3. Llavors, sí, jo, jo tiraré un ganivet aquí terra vale. i el que guanyi se'n el premi. I com guanyarem si t'hi doncs un ganivet a terra? El que quedé d'en peus. Jo en tiraré un i el que l'agafi suposo que és el que guanya. Vale. Si no sou tímids a l'hora de d'apunyalar-vos. Vale. No, és broma. Eh... Uh... Res, res, res, només participar i estem contents. Esteu És que ha sigut una experiència sí, espectacular, sí, sí, eh? Sí. Molt guai. Ha sigut divertit, eh? Ja anarem un altre dia. Eh? Ah, sí? Bueno... Acabar, acabar l'armenja. Però, conca, que el Nisso va portar, va, va omplir la caixa l'altre dia, va portar una de premis que se va a la olla, més boníssims tots, i a quin més car? Per tant, vaig que a, agafo els premis en un moment. Fem un mix, mi? Que no em torni a tocar el mateix que l'altre dia, eh? Perdona, no, no, no. a mi em va trucar una cosa espectacular, sí, una bueno, estrella, estrella preciosa. Agafo la caixa dels premis que s'ha convertit en la bossa dels premis. No, hi ha una estrella que m'agrada molt. I... ¿Y alguna... ¿Y ai, ai, ai. Empate, empate. Avui, per la nona, que té un problema de la beguda, entrades del bé de gust de fa dos anys. Bé, bueno, tiquet. Bueno. Tiquet fa dos anys, que és uh, quatre tiquets per veure't una ampolla de vi que no podràs veure't mai perquè ja no valen. Sí, per això és de col·leccionista. Eh? No, Pep... no té preu. I pel Pep, una mascareta feta servir uh, en l'època de Covid, que no sabem. Clar, Com ha arribat aquí? Pot ser... La varietat de Covid. Bueno, és bastant neta. Clar, pot ser considerada arma química. Eh, els premis són els millors, eh? Jo almenys em puc emborratxar tranquil·la. I... I... Jo també, eh? a més de saber. Que... Bueno, I això, mascareta feta fet servir pel Pep, etiquets uh, que ja no s'hi valen per la nona, uh, uns premis espectaculars, de la gent que ens patrocina. Gràcies. I, I ara passarem a la millor secció del programa, la única que dura, la única que es queda, l'única que, que per, per inèrcia, Durarà fins fins que s'acabi el programa o més enllà. No ens rendirem. <sírtas> Endavant. Ben no, no. Avui ens descrustarem amb Código Neurótico. El disc, Colores de Guerra. Les cançons, Radio Libre. I el caimán acorralado. I fins aquí, les notícies. Gaudeu de la música. E agora... del emisor quieren hacerla callar porque dice la verdad y eso no le gustará ¡Ey! ¿eh? Passa allò, Joan. La part més dinàmica del programa... Si no cridaré no molt, que... és per vosaltres, eh? Sí. A get, a get, Están toca, toca, cosas he estado Juanito, tócame bien, cosas bien. ahí. Tócame los botones.